Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji Allah Tuhan sekalian alam Salawat dan salam ke atas nungguan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk pencerahan tajwid pada surah baru Masih lagi di muka surah 601 Kali ini pada surah Al-Asr Surah yang ke-103 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Begitu ya. Baik. Wau wau ialah kata sambung. Wau ialah kata sambung. Dibaca dengan we, bukan wa tebal. We tipis. We, begitu bukan wa. Kemudian, Hamzah Wasal bertemu dengan lam, ia dipanggil sebagai alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifat. Jika dibaca di permulaan ataupun pada kalimahnya, atau jika berada di permulaan bacaan, ia dibariskan dengan baris di atas. Hamzah Wasal, iaitu alif yang ada kepala sat itu, ia juga disebut sebagai alif Hamzah Wasal. Tetapi bila bertemu dengan lam, bacaan otomatik baris atas. Di sini huruf lam yang bertanda mati, sebenarnya selepas huruf lam yang bertanda mati tersebut, ialah salah satu daripada empat belas huruf yang mendatangkan hukum yang namanya yang namanya huruf-huruf uh, uh, kamariah. Sebenarnya pada lam yang yang bertanda mati itu. Uh, terdapat 14 huruf-huruf qamariyah. Tapi kita tak perlu hafal 14 huruf-huruf qamariyah itu memadai dengan menghafal simbol saja sebagai pemudah cara, pemudah bacaan. Yeah? Namun, uh, suka juga saya menyebutkan bahawa selepas laam yang bertanda mati itu, huruf yang akan ditemui ialah yang pertama hamzah. Yang kedua, BAK. Kemudian, JIM. HA. KH. Um, AIN. GH. FA. QAF KAF. LAM. KAF. Uh, selepas KAF ialah uh, MIM. Eh? WAUHA dan YA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11. Begitu. Begitu. Sebenarnya sekali, serba selama bertanya mati itu sebenarnya ada 14 huruf-huruf kamariah -huruf yang terdiri daripada uh, Hamzah. b, j, h, q, n, gn, f, q, k, m, w, h dan y. Ya. Jadi bacaan mesi bunyi begini. Al-a, al-ba, contohnya lah. Al-ja, al-ha, al-kho, al-a, al-gho, al-fa, al-qo, al-ka. Al-ma, al-wa, al-ha, al-ya. Kalau saya mengambil contoh huruf-huruf itu dibariskan dengan baris di atas. Begitulah bunyinya. Jadi selepas Hamzah wassal dan lam yang bertanda mati itu adalah 14 huruf-huruf komariyah seperti yang saya sebut tadi. Tak perlu hafal 14 huruf komariyah. Memadai menghafal simbol lam yang bertanda mati. Selepas Hamzah wasal, terdapat lam yang bertanda mati. Maka selepas itu mesti 14 huruf itu. Bacaan dibaca dengan mematikan lam dan lam itu berbunyi. Disebut dalam bacaan itu. Al. Contohnya, al -a. Begitu ya. Termasuk Ain. Ain ya? yang saya sebut tadi. Baik. Kemudian Ain Sod mati di atas As. Huruf Sod ada sifat uh, istilah yang pertamanya dan keruanya ada sofir, rokhawah dan hamas Sofir mesti ans ya selain daripada hamas melepaskan nafas rokhawah suara yang mengalir pada roshad ada sifat uh, tunggal sifat uh, tunggal pada roshad saja iaitu uh, sofir. dia tidak berlawanan ya bunyi desiran atau siulan wal as wal as begitu Kemudian uh, mana ada perlepasan angin yang yang agak kuat di situ ya. Kemudian ro' baris di bawah oleh kerana ro' yang mati itu didahului baris-baris atas maka ro' dibaca tebal. Wal asr wal asr begitu. Dan jika dibaca dengan kaedah raum sebutan ro' ini adalah pada kadar 1/3 atau separuh daripada sebutan penuhnya. Wal asr wal asr begitu. Ia ya, hampir sama, namun uh, pada huruf uh, na hampir sama, namun ada dua kaedah yang berlainan. Satu rok dibaca tebal dan satu rok dibaca secara raum pada kadar uh, satu pertiga atau setengah daripada sebutan penuhnya. Alhamdulillahi minashiton rajim wal asr wal asr. Nubraham berisikik pencaharan. Wallahu a'lam.